Chapelkearen tentsioa senditu zen haiegako gelan larun batean, final erdia inzin azken kanporak eta izaiteak ere eragina izan du, Bainen zat gogor izan bazen ere gauza onak atera dira. Proposatzen dautzuet saioaren ondoko giro hartzea, publikoa eta bertsolarien artean, bertso zatien erdian eta ohartuko ziste gehiengoa po da eta lehenik epaimaitik errik etxart. Hor euh, ikusten dela badela lana, e, publikoak ere dio sendi duela urten berriz ere maila mailapiskat goiti joan dela eta hala orte bertsuariak ere gehotake jo hartzen dela, larin behar dutela, jobetzen ahidea, esperientziare hartzen eta hori sendida. Goxatzeko publikoa behar da izan, ez da epaimaitik ez da ez da gozatzen, behar da konzentratia egon. Albezen gutik honpatzeko eta so, tranquile eskian eta estilo egabe. Uh, patxi egitearen uh, agujak, bi agujake, unki gaxeak atseman ditut eta ikin gaxeak ere Vala, Patsi betiko estiloan, pisgat, eta plaz egiten du behiz ikustea silaban. Patsi eta Agamuntxo abuzoak zizte azken ama juxte hauetan. Zuen ahteko elgahizketak beti arroaren aipamenera mugatu dira. Egun patxi, Jamuntxok zureatean jodu eta kafe baten ahtzera gomitatu zitu. Lengo ahemanak, etzuen deus onik, biek dazkigu mila, ziklonen izenik, baina komplikatua, Zait hori jadanik, kafea nahitzen baitut, hodei bat esnenik, kafea nahitzen baitut, hodei bat esnenik. Zai hori, untsaltz man duzse? Ahani, goxatu niz, Baina bultaten nintzela saio bat egon eta hor, oh, eluriatu nizte. Nola atxeran duzu saioa? Bueno, ongi zen, ni estu nahi zen jende, jende gazte anizelako, eta berzoalioa denetik hon da, gora beratxua izan da saioa, baina ba, ongi. Sen zen tentxio bat beti ez? Eh, Txapoketuko sentitzen zen ba. Eta berzoalioak ere uste dute la saioako beste giro batzuna kantatetuko luketela bai. Baina ah, polita biziki polita, Ni askeneko e, bertsorikin gelitu nahiz, kertzerakoa, kertzeraz edizera, biziki edergatxe dut, eta e, aukten ere idutzen zait, e, maila pixka bat oska bat, Gora joan dela, ipazalde e, honetan, eta zinez e, gozatzen dugu. Jamuntxo eta Odeiena e, biziki ipoitatxean. Karzelako gaian Odei Jamuntxo ere biziki-biziki maitatu itut. Azken, Karzelako, azken hori. Publikoko gehiengoak aipatzen zuen kartzelako gaia, bikotea dira Odei eta Jamuntxo, Jamuntxo presondegian da, Odeiek, aur bat ukan nahi luke, bainan ramuntxok zalantzak ditu. Libre sendi nahi eta aur bat nahi sohtu nahi nituzke zure nigarrak idohtu zaila izanen dela Otoian aitortu Ta zer eginen duzu Ezin badalortu Ena zazu maitea Zuk ere zigortu Etzaitut zigortu nahi nahi zaitut babestu, noizbait gauza berdina ginuen amestu. Izanikain guraso zintzo eta prestu, nahi zta kartzelak zaitun aski estu, etorkizuna ez utzi, Etxaiaren esku. Borra Muntxo, nolatzen etu zuzua saioa hemen aierran? Enetzat beden biziki buntza basatu dela eta saioa ere uste dut uh, maila onian joan dela Jara, ni kontent bai, egindutan naz uh, Astean pixkat zrezatia egea erraiteko, egun uh, lasaik idin eta gure ahtian ere giro lasaia bat zen Dene, jarani kantatiak ginen uh, txapelketan, baak igus eta bo. Gusuan ginen adetek gure eta laguntzen duarek. Eta egian izaitiak? Plase-era handiaren ez zatek egi aski. Egiaz, dut eta berxoak finitzean, ursu konten nintzen e, emanuenetik. Be, nibizik ifite pasatu zaut. Bai, bizik ta girosei bertzulari, voilà, uh, epite eh, pachatsenda, ta bizkiun zabai. Ki gariak, horti doaten askena gururi bizkiun ki gariak chemandute. Chato oraingoan dutrona ekarri. Hauedanez ehindugu kantutairrisarri. <tutu> Hau txiharte burua bi ozta ez Au orain edanen dut eta gehi osarri Finitu arte naizta ez egon gero Finitu kodut naizta ez egon egarri ortiz zure botela lekin non zu sochaio bai pentsatut sentitu dela eh hundian biziki urduri ast kantatzen astea doantza izkitiru bertsoak eta gero sartu naiz poliki poliki eta horri eskerra salbatu naiz egaiten da gerantzitsuna da bertsoloriak kontent zaite bere saioaz zu non lashentu kontent zira eh finitzean bai egian hasieran e, biziki makurri ikusi dut e, Nire buruak ezkik uste nuen, pintzazten nuen, e, enekien burua atera hortik, batzutan horia zailena, eta atera dut, eta hortika entzina bai oso konten. Publikoaren aletik? Ne guztez publikoak bazekien e, badaki bertsoaz, eta bertso oso ongi txalotuak izan dira. Ebe, orain final erdia eta beste pauzuk bat baina gaigiren, bainan, e, importantena indugu. Poziketor ginaiz, bazelako momentu bat, nintzela bertso saio bat eragin, beraz, bertso laritzarekin berriz konektatzeko balio izan dit, eta placer hartu dut. Izan dea, bertxu bat edo momentu bat gustatu zaizuna. Odeian bertxu hainitz, jamuntzuren gauke mandako maila eta patxi entzutearen plase jarekin egoitea naiz. Saio polita jont. Uh, Bizi-bizia uh, guti bera denek maila berdintzua eta maila hona erakutsirik bisikin uh, saio polita. Eta niko baxi afinitatez uh, urbilago dut, beraz haren uh, hitzari uh, buruzko behtsua atxiknezake, batez ere erabilitetuene referentziak aski urbilikoak direlako, eta niko hori atxiki dut gogoan. Eta niko usate finalean izahen diren batzu hor eta erakurtxi dute gai direla, uh, izahen izahituzte iztripu bat edo beste behar bada, baina horokozean uh, saio bizki polita eta, eta ikusiko gero urat hor uh, diren beti. Azpi maratuko zinukezuk edo tarte bat gustatu zaizuna? Niri bizekin presiona egindite Ramon Txok, bizekin haritu da aziran ere bai eta bukeran ere bai eta odeire bai, beharro da bakarka odeire, odeik ez du bere zailo honena egin, baina bestela fuizetan da bizekin onkin. Gaur txato kantatu du guzien aoti Inoiz obrarik egin behar badut etxetik. Ea ena erortzen zurubi gainetik. Mila eskerren zule guziei atik. Erorita azpian egote agatik edo hori tazpian egot eagatik. Gero erazudei, lehena gertzen ziragauk, nola saio. e, Bo, saioa polita, negatxe mandut ere saioa aski alai eta, bo, seriosetik ere ukandu, baina giro gozoan joan dela eta orokorrean, bai, saio polita irubitu zait. Txapelketako tentsioa senditen zen ala ere ez? Bai, astapenean piteat, eta bon, nik gehien urduritu nahiz, edo tentsio gehien ukandu, or, bakarkako ariketan, hitzekin, e, hitzean e, poto bat edo joanda eta gero hitza gaizki ulertu diot, lehen ean zubia, tal bigarrenean zurubia ulertu diot, Eta ez diot ere ez da galdegin segitu dut nerean hor tentxioaren falta edo nere, nere falta baina tentxioaren gatik edo pixkat bai horregatik. Horregatik, gugarekin justifikatu nahi izan dut, zure bura? Ez, justifikatu baino, erran nahi nuen e eskertu nahi nuen ala ere ba, txalo jo didatelako itza bitxiki hartu dudalarik dalarik beharretzen bezala eta nik hori eskertu nahi nuen, den duen deus e justifikatu nahi ez. A, biziki gauza enten esan eta txeman dut, zinez, e plase raundia eta denbola ikusi pasatzen, bertsu politak atera dituzte, eta maila biziki ona atxeman dut, olako gaztek, e, eta zinez, atxeginez, e, betea joan izan zetxerat. E, nik biziki Azpadean e, e, zautu nuen edo entzun e, Ramutxo Kristi e, lehenago, gaztexago zerarik, eta aspadian entzutekoa nuen, eta zinez, bon, biziki uh, plazer hartu dut hori entzutean, horreita azten uh, sauzkitan lehenagoko berzulari izahak, beste baino gehiago, eta horrek zinez plazer haundia egin daut, eta dudari gabe, beti biziki gazterik amala urte, edo amailu amala urte zitura ezagutu nuen, Edo odai barosho ta haren uh, sines versulari uh fin eta biziki berksurari haudia dia iduritzen zant. Dainel handarteno nahpenarekin oda ibarosu, azken kamporak eta hontan lehen agertzen da, bigarren eneritz eta sortu duen jamuntxo irugarena, agurrak bizikionak izan dira ere, unkigarriak txatorren oroimenez ere, ortsi iduatek boteila ateradu eta hitzak ere izan dira, eta jamuntxok berak zuen azken itza eta saioari Bilan edeh bat ekin dio. Horziak eta hode artean Nagusitu da langega, Eneritzere etologia zen izan naga biba patxi bai egun eginduk. Saio batinez edega Hamuncho ere etzeradoa Indak was ez gutifiera Gure bihotzak berotzea gatik mileskegainit zaiega